Goeiemorgen en hartelijk welkom bij NET Radio SA. My name is Koorie met vandagse NIS om 9. Waterengineering het aanvlik in die kampse metroraad begin. Dit is die eerste fase van die stadse rambestuurplans wens die ernstig water tekort. Daarmee is gemiddeld 38,5% voel, waarvan van slechts ooit so 28% bereikbaar is. Die Burgerskomitee lid vir water, Xandra Limberg, sê, die rentionering sal waarschijnlijk tot gevolg gee, dat daar in die oogende en in die aande wateronderbreking sal wees. Sy sê, alles moeilijk word gedoen om water te bespaar. President Jacob Zuma, se rechtsverteenwoordiger, gaan vandag in die hoofd aanvoer dat hy nie een commissie van onderzoek na staatskaping hoef aan te stel volgens die bepalings van die voormalige openbare beskermer Tully Madonzeela neem. Sy het verlede jaar na verslag oor staatskaping bepaal dat Zuma een commissie moet aanstel maar die hoofrechter moet die hoofd van die komissie aanstel. Dit volg na bewerings dat die Gooptaf familie een groot invloed het op die regeringsaanstellings. Zuma's rechtspan gaan aanvoer dat die president presidente komissie moet aanstel slechts wanneer hy denkt dit is nodig en self besluit wie die hoofd van die komissie moet wees. Die DA se rechtsverteendwoordiger weist al op, dat Zuma reeds in juni van jaar in die parlement gesê het, dat hy reeds besluit het om die commissie aan te stel. Joffit verlede maand die DA se aanzoek wat vro dat die president verplig word om die commissie aan te stel van die hand gewys. Dit was hangende Zuma se herseening van die openbare beskermingsrechtsstellende optrede, wat vandag begin. Die minister van politie Verkeelie Maboula maak vandag die misdaadstatistiek vir die 2016-2017 geldjaar in die parlement bekend. Maar Baloula sal die indigting aan die Portofilie-komitee oor politie voorle. Die voorzitter van die komitee, François Beekman, sê die sogenaamde contactmisdaade wat moord, poeging tot moord en roof insluit, is ‘n bron van kommer vir die komitee. Hy sê, hy hoop die minister sal duidelijkheid kan gee oor vordering met die reggerugplanne en die streikelblokke in elke provinsie die min, sê die osse sidi minister van finansies malusi gigaba se eerste medium termyn begroting raamwerk wat môre in die parlement voorgelê word gaan 'n bepaalde gebeurtenis vorm wees die dac dit gaan nie vir gigaba maklik wees nie omdat hy baie min politieke beweegruimte het om het besluitneming oor die begroting gecentraliseer is. Die DAS woordwoeder oor finansies, David Mayneer sê, hy geloo nie dat Kegaba vertrouwe inboestem nie. Hy sê sterk percepsies bestaan dat Kegaba rol gespeel het om staatskaping te faciliteer en hy word vooral nie dier die markte vertrouw nie. Adyank president Cyril Ramaphosa sê buitengewone materials moet ingestel word om die omvang van armoede en werkloosheid onder die jeugde bekamp. Hy sê daarom het gefokus word op die doeltreffende en werkingstelling van werkskipingsprogramme met duidelijke tijdsrandwerke en doelwitte. Hermaposa het in Selim Bosch by die Arambi project vir werkskiping gesê, jong mens moet betrek word by die ontwikkeling van oplossings waarby de baad sal vind. Hy sê die werkloosheidsprobleem kan opgeloos word indien die rechte geleendhede geskip en benut word. 4 van die 7 verdagtes wat in echtnis geneem is in verband met rooftogte na het slaghovers achtervolg is toen vandag aanzoek om borgtocht in die Landershof in Alexandra Johannesburg. Die politie het verlede week aangekondig dat die deurbraak gemaakt is. Die slaghovers is van die tambo Internationale Legaave achtervolg en in Johannesburg beroof. Die vier verdachtes word aangekla van gewapende roof, samenswering om 'n misdaad te pleeg en die onwettige besit van vier wapens. Een bekie die regering en in China het 'n verandering aan die grondwet goedgekeer om die president Xi Jinping se naam by ‘n beleidsbeskrywing aan te bringe. Zee se bydra, Socialisme met Chinese kenmerke vir een nieuwe era, is die eerste wat van die leierse naam bygevoeg word, Sedert Mao Zedong, die grondlichter van moderne China. Nog een voormalige leier, Deng Xiaoping, sy naam is ingevoeg na sy dood in 1997. Dit is die einde van vandag. Sy Nespuletin nice a paar handels wenke voordat ons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 Ba, ba, 2017 Jy mag dit nie misloop nie Vrydag 7 oktober Vanaf 12 uur tot 200 uur Zadrag 18 oktober Vanaf 10 uur tot 1700 uur Zondag 29 oktober Vanaf 10 uur die tot 12 uur by die Safari Kwekerije Kourousal Linhoedweg, Pretoria Kondaganti 0827822671 of ETN 074-538-4508 Jy mag dit nie misloop nie Vat so met die gesinnetjie uit vir een uitstappie by de safari kwekerije Linhoedweg, Pretoria. Pratere vir die hoofdcentra in die land, soos dier die Synafrikaanse Weerbureau. Warmbad, mooi weer in warm, met een minimum van 23 en een maximum van 34. Naaspreid, mooi weer en baar warm, met een minimum van 21 en een maximum van 36. Pretoria, mooi weer en baar warm, met een minimum van 24 en een maximum van 32. Johannesburg, mooi weer met een minimum van 22 en een maximum van 27. Vereniging, mooi weer met een minimum van 22 en een maximum van 29. Bloemfontein, mooi weer en warm, met a minimum van 17 en a maximum van 31. Durban, bevolk met a minimum van 21 en a maximum van 25. Pieter Maritsburg, mooi weer met ‘n minimum van 14 en a maximum van 26. Rustenburg mooi weer en baar warm met a minimum van 24 en a maximum van 33. Ooslanden, Mooi weer met 'n minimum van 18 En een maximum van 23 Kaapstad Mooi weer met 'n minimum van 14 En een maximum van 19 Abington Mooi weer en baie warm Met een minimum van 17 En een maximum van 34 Sutherland Mooi weer met 'n minimum van 7 En een maximum van 24 Port Elizabeth. Mooi weer met ’n minimum van 12 en een maximum van 19. Dit is die einde van vir ons in Nies en Weerbrug. Kom ons luister na Freddy Nest met net in Afrikaans. net net en Afrikaans. En dis net in Afrikaans, Afrikaans wil men so lekker saam kuier en lekker gesels. Ek wil net noem gisteraan het ons afgeskoop met ons toetslopie van ons finansiële program wat nou onder die gevoer word deur Deirdre Walt Passer met verskeie interpreneers wat hulle besig is begin iets en daar's baie wenke vir voornemende bezigheidsmense, so indien jy jou eie bezigheid het of jou eie bezigheid wil begin, onthou maandag aande om 8 het ons die potgooi van Dewald Pelser met nies en inlichting, wat jou daar kan help met daar die bezigheid van jou en wil jy opgeleid word as oomroeper, indien die belangstel, kon ek my gerus my sal nummer is 08 3 4, 6, 0, 98481 indien jy een landlijn net skaking op die landlijn 016 422 3886 of kont ek my som op skap kori.slabbert in die syferkie 3 kori.slabbert in die syferkie 3 en hy sels ons heerlik daar oor en natuurlik as jy een weper wil hee kan ek vir jou een gratis domein levenslang verskaf waar jy geen hy het nieuwingsfooie jaarliks betaal nie, en die maandekse housingfooie is maar net 20 rand, kontak my geris in die nie belangstel. En natuurlijk, as jy een administrasie heet, op webverbe, kan ba ba dier wees, betu myse sê die betaal, tot so 1000, 1500 rand, vir administrasie op die webverbe, Dit hang natuurlijk net af van wat wat op die webwerf gedoen moet word, en gewonek as hier die webwerf klaar gebouw word, word hy oorgegeen die einaar of die administrateur van die bezigheid van die webwerfse onderhoud en opdatering van die inhoud en opdatering van die sachte waarde Die verantwoordigheid van die onderhoud van die webwerf is natuurlijk die einaarsin, en dit kan baie baie dier wees, en die jy belangstel, Contact my en dan kan ek vir jou daar die taket van jou skouders afneem teen een bekostbare prys wat jou saak kan pas. Dit is natuurlijk baar belangrik ten opzichte van die sekreteit en om te verroer dat die webwerf gehäk word of gekaap word om jou webwerf te onderhou en die sachte waarop om te hou. So contact my gereis gaan soms naar ons webwerf toe, net radio.com is sa.co.z en gaan kyk daar na webwerfadministratie, kontak my op die kontakvorm bie en ek kan jou daar help. Natuurlijk is ons in Zuid-Afrika nog baie niet in die kieberuimte en ons weet nie altyd wat om te doen om jou webwerf te laat werk vir jou bezigheid nie. Indien jy jou bezigheid na die volgende vlakte wil neem in die kieberuimte, kontak my ook geris Ek help jou graag daarmee. Ga net na ons webwerf, net radio.sa.co.za en, en voltooi die kontakvormpie daar en ek kan met jou in kontak kom en jou daar help. Kom ons luister nog een stekie muziek voor ek jou gaan groet vandag en ek het op ons draaitoflet a Corlea Bota met swart koffie, want jy is natuurlijk my swart koffie. Hier is Corlea Bota. Corlia met um, juist myswaard koffie Ja nie, juist myswaard koffie definitief, want sonder jou kan ek nie hierdie program op die ligge heen nie en nooi aseblief al jou vriende familie om saam met ons te keir om te hou, dis om makkelijk om saam te kuier enige plek, enige tyd met toon en het werk op enige cellfoon tablet, android, skoodrukeraar of rekenaar en onthoud het gebruik maar so tussen 17 tot 20 max per uur, om sal met ons te keier, glad nie baie nie, en gaan ons Facebook blad toe, gaan hou van die blad, like die blad, noeie amal om die blad like, en gaan tune in toe, volg ons daar op tune in, en keier heerlik sal met ons, ons program raak al voller. Natuurlijk ook het ons vandag, het ons weer vir Kathy op die lig met haar dichters en skryvers voor hem, onthou as jy gedigte skryf of jy skryf boeke, stier het vir Kathy sy is net so boekworm soos ek en sy lees graag jou gedigte en jou boeke voor oor die licht en onthou ook, dis nie al wat sy doe nie, sy kan ook vir jou jou woordkins op serie sit om so aardig aan jou vriende familie te gee en natuurlijk is daar ook iemand wat gezichtsinstream is en sal graag die woordkens ook in die handen wil kry so kan jy verhoor en ver een CDV met jou boekse voorlesing op kon ek gerust by kathy by kathy by netradio.sa.co.za en sy sal vir jou kwotaasie gee om jou boeken op een CDV voor te lees vir jou. Dit is definitief die moeite waard. Jy kan somme die serie saam die jou boeken verkoop ook, wat natuurlijk baie gewild in die mark is, en Cathy is een voorleeser van Formaat. Jy sal nie spuit wees nie. Ons het ook een Facebookgroep, gaan gesangst ons by Facebookgroep en onthou, voeg al jou vriende familie by ons Facebookgroep om heerlik saam met ons te keier. En natuurlijk het ek ook vandag om vier uur my woordkens uurkie en vandag lees ek vir jou stuk voor uit Louis Routenbach se die son kom op. Skakel geris in om vier en keier heerlik saam met my. Ons het ook op dinsdag het ons ander programma maak dink Arlene is nog bezig om aan te sterk so hang ons program aankondigings op die Facebook groep doop vir ons program aankondigings daar en hiermee gaan ek jou groet een lieflike dag verder heerlijke dinsdag, ek hoop jy het somal opskop lekker dag vandag, helend heel, en gillend die hele dag lang en ek speel vir ons uit Met natuurlijk Heino en sy Griechische wijn Een hele dag verder Tot vier uur ik weer En moet nie vergeten om elf uur in te skakel Voor Cathy's dichters En schrijvers voor hem nie Tot ziens, tot later es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus aus dem Licht noch auf den Gesteig schieb. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzen Haar. Aus der Musikbox erklangen lieb, das brennend und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Weesemere träume von daheim Du musst verzei'n Griechischer Wein Und die allvertrauten Lieder Schenk noch mal ein Denn ich fühl die so wieder In dieser Stadt Werde ich immer nur ein Fremder sein reine von der rein du musst ich abeim, und die einfachsten lieder noch mal ein. denn ich für die seng zu vieler in dieser stadt werde ich immer nur ein by Meseska 2017 Jy mag dit nie misloop nie Vrydag 7 Oktober vanaf 12 uur tot 200 uur Zadrag 8 Oktober vanaf 10 uur tot 1700 uur Zondag 29 Oktober vanaf 10 uur die tot 12 uur by die Safari Kwekerije Kudusal Linhoedweg Pretoria Kondaganti 0827822671 of ETN 074 538 p en 08 jy mag dit nie misloop nie wat sou met die gesinnetjie uit vir 'n uitstappie by dis safari quickerie daar hier pretoria